Днес ще говорим за суфи. Първата, втората и третата лекция Мъдростта на суфите Първата идея Ихляз Ихляс или искренността Втората идея Иблис или Сатана И третата идея Чудния настрадин Ходжа Следваща лекция на 3 ноември така, започвам с първата лекция Мъдростта на суфите Любовта към Бога маха завесите и разкрива тайните Суфи яде, пие спи и люби в Бога Любовта е огън който, гоняйки човека, не остава нищо друго в него, освен и само Бог. Поради това, че хората виждат различия в религиите, те потъват в мрака. Значи Поради това, че хората виждат различия в религиите, те потъват в мрака. Много просто. Различията са единни. Не са различия. Бог е проявен в своите качества, но е скрит в своята същност. Суфи казва Аз умирам, но влечението ми към Тебе, Господи, никога не умира. Който не се страхува от Бога, сърцето му умира. Същността на познанието е в преживяването на истината. Познаването на истината и нейното преживяване зависят от милостта на Бога. Зависят от милостта на Бога. Какво струва светът, който ти заставя да забравиш Бога? Атар казва за себе си. За Атар миналото изчезна, бъдеще няма, настана време за неуловимото настояще. Настана време за неуловимото настояще. Чрез изпитанието човек разбира, че е нещо повече от плът и кръв. В края на търсенето човекът познава мистерията на своята душа, И до тогава Той е пътувал към Бога, а от сега нататък ще пътува в Бога. Значи до тогава е пътувал към Бога, а от сега нататък в Бога. Учените съществуват, докато съществува времето. Хората са добродетелни до тогава, докато не са видяли своите добродетели. Докато не са видяли своите добродетели. Суфи казват, от Бога те отделят три неща. Първо, нетърпение. Второ, невежество. Трето, действие по своя воля. Действие по своя воля. Ако имаш пълен страх от Бога, ще се откажеш от всички грехове, и тайни, и явни. Когато намерението на човекът е пълно и помощта е пълна, нищо не може да съществува независимо от Бога. Откровението постига тайният смисъл на нещата и самата божествена същност. Откровението се дава само на освободените от човешки привързаности. Освободените от човешки привързаности. Където един суфи казва, където и е да обърна своя взор, всичко явно и тайно е той. Мъдрият никога не строи истината на някакво предположение. Че никога не строи истината на някакво предположение. Един суфи казва: Толкова много изповедания. Мъдър е онзи, който вижда само истината. Всички религии мога да прегърна, защото моята религия е любовта. Любовта отхвърля всеки, който не гори, подобно на пламъка. Който разчита на себе си, попада в ада и става роб на себе си. Този, който счита Бог за Свой приятел, не се привързва към никое същество. Попитали един суфи. Казва се Самак. Самак, защо не се жениш? Суфи казал, аз нямам сили да се боря с два дявола. Един е в мене, един е от среща. Този, който не мисли постоянно за Бога, превръща всички свои добродетели в грехове. Значи този, който няма постоянна мисъл, този, който не мисли постоянно за Бога, превръща, разбира се това става постепенно, всички добродетели в грехове. Десет години аз бях длъжен да защитавам своето сърце от заблуждения. Друг Софи, от заблуждения. Ето защо следващите 10 години моето сърце работи за мене. Да се откажеш от всичко, освен от Бога, това е суфизъм. Значи От всичко, освен от Бога. Бог е сътворил своята милост преди да сътвори света. Говори в беда само с този човек, чиято усмивка те дарява с златото на покоя. Бог е този, който превръща капката в охото на морската мида в чист бисер. Някой мисля, че мидата прави бисера. Няма такова нещо. Просто Бог действа. Питането за истината е забавление, а целеостремеността е нещо реално. Истината не се съдържа в свещените книги. Там са само опътванията. Истината е в дълбочината на човека, в чистото сърце има око, което вижда истината.